În zorii acelei zile de 13 octombrie 1307, documentele au fost desigilate și cu tremurătorul lor conținut a văzut lumina zilei. Papa a susținut mai târziu că Dumnezeu însuși îi apăruse într-o viziune și l-a avertizat că templierii erau eretici și că se făceau vinovați de venerarea diavolului, de homosexualitate, de pângărirea crucii și de alte asemenea blasfemii. Domnul îi ceruse apoi papei să curețe pământul de necredincioși, capturându-i pe toți cavalerii templieri și torturându-i până ce își vor fi mărturisit crimele împotriva cerului. Operațiunea pusă la cale de papă a decurs cu o precizie Zie de ceasortnic. În ziua aceea de vineri, numeroși Templieri au fost prinși, torturați fără milă și, în cele din urmă, arși pe rug ca eretici. Ecourile tragediei de atunci se resimt încă în cultura modernă. Chiar și astăzi, ziua de vineri, 13, este considerată cu ghinion. Sofie îl privi nedumerită. Cavalerii Templieri au fost nimiciți, eu credeam că ordinul există și în zilele noastre. Există, sub diverse nume, în ciuda acuzațiilor false ale papei Clement al V-lea și eforturilor sale de a inimici, cavalerii aveau aliați puternici și unii au izgutit să scape de măcelul Vaticanului. Prețioasele documente ale ordinului, cele care păreau să constituie sursa lui de putere, au fost de fapt obiectivul vizat de papă, însă acestea i-au scăpat printre degete. Documentele fusese încredințate de mult secretei organizații mamă a Templierilor, Le Priore de Sion, a cărei rămânere în umbră o salvase de furia bisericii. Confreria le scosese în mod clandestin din Paris, îmbarcându-le pe un vas al Templierilor. Și unde le-au trimis? Langdon ridică din umeri. Asta o știu doar membrii ei. Sursă de constante cercetări și speculații, documentele au fost, se pare, mutate în repetate rânduri dintr-o ascunzătoare în alta. Unele zvonuri recente susțin că ele se află undeva în Marea Britanie. Sophie continuă să-l privească sceptică, fără să-i spună nimic. Timp de o mie de ani, continuă Langdon, legenda acestui secret a supraviețuit. Întreaga serie de documente, puterea pe care ele o dețin și o conferă, ca și taina lor ascunsă, au devenit cunoscute sub un singur nume, Sangreal. Sute de cărți au fost scrise pe această temă și puține alte mistere au suscitat un interes atât de mare în rândul istoricilor. Sangreal? Termenul are vreo legătură cu cuvântul francez sang sau cel spaniol sangre, care înseamnă sânge? Langdon, în cuvință, sângele era esența sangrealului, dar nu așa cum probabil își imagina Sofie. Legenda este destul de complicată, spuse el, însă important de reținut e faptul că frăția are doveze în sprijinul ei și așteaptă momentul potrivit pentru a revela întregul adevăr. Ce adevăr? Ce secret ar putea fi atât de puternic? Profesorul trase adânc aer în piept Și aruncă o privire spre centrul Parisului Sofie, sangreal este un termen vechi În decursul veacurilor din el a evoluat un alt cuvânt Un nume modern, mai bine cunoscut Când ți-l voi spune, adăugă el după o scurtă pauză Îți vei da seama că știi multe lucruri despre el De fapt, nu cred că există om pe pământ Care să nu fie auzit despre legenda sangrealului Ea îl priviți sceptică eu una n-am auzit. Ba, sunt convins că da, doar că o cunoști sub numele de Sfântul Graal. 38. Sophie îl fixă cu privirea. Glumește, nu-i așa? Sfântul Graal? Langdon înclină capul însă cu o expresie serioasă. Sfântul Graal este traducerea literală a termenului sangreal. Termenul derivă din franțuzescul sangreal, care provine din sangreal și a fost în cele din urmă despărțit în două cuvinte san Greal Sfântul Graal Sofie era surprinsă că similaritatea lingvistică nu i-atrăsese imediat atenția totuși spusele americanului păreau lipsite de sens Eu credeam că Sfântul Graal este o cupă or tu mi-ai spus acum că ar fi de fapt o serie de documente care conțin un secret întunecat da, însă documentele sangreal nu reprezintă decât jumătate din adevărata comoară a graalului. Ele sunt ascunse împreună cu acesta și îi relevă adevărata semnificație. Documentele le-au conferit templierilor o putere atât de mare, fiindcă în paginile lor este dezvăluită adevărata natură a graalului. Adevărata natură a Graalului, Sofie era din ce în ce mai nedumerită, din câte știa ea, Sfântul Graal era potirul din care băuse Isus la cina cea de taină și în care Iosif din Arimatea îi strânsese sângele în ziua crucificării. Sfântul Graal este cupa din care a băut Isus, spuse ea. Nu cred că există ceva mai simplu de atât. Sophie, șopti Langdon, aplecându-se spre ea, în conformitate cu documentele frăției, Sfântul Graal nu este nici de cum o cupă. Ei susțin că legenda Graalului, aceea a Potirului, este de fapt o alegorie ingenios concepută. Cu alte cuvinte, potirul este o metaforă ce ascunde altceva, ceva mult mai puternic, ceva ce se potrivește extrem de bine cu tot ce a încercat bunicul tău să ne transmită în seara asta, inclusiv referirile simbolice la sacrul feminin. Încă nesigură, Sofie își dădu seama că profesorul îi înțelegea nedumerirea, totuși ochii lui își păstrau același entuziasm. Dar dacă Sfântul Graal nu e ocupă, atunci ce e? Deși se așteptase la această întrebare, Langdon încă nu știa cum să-i răspundă. Trebuia să-i prezinte mai întâi întregul context istoric, altfel sofil l-ar fi privit cu aceeași uimire pe care profesorul o citise pe chipul editorului său când îi înmânase ciorna manuscrisului la care lucra acum. Și ce anume susține manuscrisul tău? Se bâlbâise editorul așezându-și pe masă paharul cu vin și studiindu-și interlocutorul pe deasupra farfuriei pe jumătate pline. Doar nu vorbești serios. Vorbesc atât de serios fiindcă mi-am petrecut un an întreg cercetând această idee. Cunoscutul editor newyorkez, Jonas Faukman, își lărgise agitat nodul de la cravată. În îndelungata sa carieră, omul auzise numeroase idei nastrușnice, însă aceasta îl lăsase pur și simplu cu gura căscată. Robert, să nu mă înțelegi greșit, îi spusese el în cele din urmă, îmi plac lucrările tale și am colaborat bine cu tine, dar dacă accept să public așa ceva, luni de zile biroul meu va fi asaltat de diverse grupuri protestatare și în plus reputația ta se va duce pe apa sâmbetei. Ești un istoric reputat pentru numele lui Dumnezeu, nu un împușcă franci într-o ureche în goană după un câștig ușor, unde Dumnezeu ai găsit dovezi suficient de credibile pentru a susține o astfel de teorie. Cu un surâs calm, Langdon scosese din buzunar o foaie de hârtie și o înmânase. Era o bibliografie cuprinzând peste 50 de titluri, cărți ale unor istorici renumiți, unii contemporani, alții din secolele trecute, multe dintre ele bine cunoscute în mediile academice. Toate titlurile sugerau aceeași premisă ca aceea expusă de Langdon. Parcurgând întreaga listă, pechipul lui Fauchman se așternuse expresia omului care tocmai a descoperit că de fapt e plat dar îi știu pe unii dintre autorii aceștia sunt cu toții istorici redu Profesorul zâmbise. După cum vezi, Ionas, teoria asta nu am inventat-o eu. Este foarte veche, iar eu doar am așezat-o într-o lumină aparte. Nicio carte nu a explorat încă legenda Sfântului Graal dintr-o perspectivă simbolistică. Dovezile iconografice pe care le-am găsit și care susțin această teorie sunt, ei bine, extrem de convingătoare. Faucman încă se holba la listă. Dumnezeule, una dintre cărțile astea a fost scrisă de Sir Lee, Tibing, un istoric de la British Royal Society. Tibing, și-a petrecut o mare parte a vieții studiind legenda Sfântului Graal. Eu l-am întâlnit și am discutat despre acest subiect. De fapt, pornind de la acest schimb de idei, mi-am construit eu cartea. Omul se numără printre cei care cred în această teorie, Jonas, alături de toți ceilalți de pe listă. Vrei să-mi spui că toți acești istorici chiar cred cu adevărat? Falkman își înghițise nodul din gât, aparent neputând să rostească cuvintele. Langdon sursese din nou. Sfântul Graal pare a fi cea mai vânată comoară din întreaga istorie a omenirii. În jurul său s-au țesut legende, s-au purtat războaie și s-au întreprins cercetări de o viață. Ar justifica obiată cupă toată această risipă de energie? Dacă așa ar sta lucrurile, atunci celelalte relicve ar trebui să suscite un interes cel puțin la fel de intens, coroana de spin de pildă sau adevărata cruce a răstignirii, dar lucrurile nu stau deloc așa. În decursul istoriei, Sfântul Graal a avut totdeauna un loc aparte, iar acum știi și tu de ce. Faucman clătinase din cap încă neîncrezător Dar dacă sunt atâtea cărți scrise despre ea, de ce e încă atât de puțin cunoscută această teorie? Lucrările astea nu pot zdruncina secole întregi de convingeri adânc înrădăcinate Mai cu seamă când ele sunt susținute de cea mai bine vândută carte a tuturor timpurilor Faucman făcuse ochii mari Să nu-mi spui că și în Harry Potter tot despre Sfântul Graal este vorba Mă refeream la Biblie Editorul oftase adânc. Bănuiam asta! Leslie!" strigă brusc Sofie, Lasă-l jos!" Profesorul trăsări atunci când Sofie se aplecă peste scaunul din față și îi striga șoferului. Acesta pusese mâna pe microfonul stației radio și se pregătea să vorbească. Brusc, Sofie se răsuci spre Langdon și își repezi mâna la buzunarul sacoului său. Într-o fracțiune de secundă, scoase revolverul și l înfipse în ceafa șoferului. Omul dădu drumul imediat microfonului și își ridică mâna liberă deasupra capului. Sofie, băigui Langdon, ce dracu! Aret, ordonă ea. Tremurând, șoferul se conformă, trăgând pe dreapta și oprind motorul. Atunci auzi profesorul vocea metalică a dispecerului în stația radio. Chisapel, Sofine V, Etiune American, Robert Langdon. Ne-au găsit deja? Coboară! Cu mâinile deasupra capului, taximetristul se împletici afară din mașină și se retrase câțiva pași. Sofie coborî geamul portierei și, ținând arma îndreptată spre șofer, spuse cu o voce joasă. Robert, treci la volan. Profesorul nu avea de gând să contrazică o femeie înarmată, sări din taxi și urcă în față, în timp ce șoferul mormăia în jurături. Robert, reluă Sofie, cred că ai văzut suficient din pădurea noastră fermecată. El cuvință, înclinând din cap. Chiar prea mult. Bine, să-i dăm drumul. Langdon privi bordul mașinii și ezită pentru o clipă. La naiba, întinse mâna spre schimbătorul de viteze, dar se opri. Sofie, poate că tu... Pornește odată, strigă ea. Pe alee, câteva prostituate se apropiau grăbite să vadă ce se întâmplă. Una dintre ele vorbea la telefon. Langdon împinse maneta și o poziționă în ceea ce credea el că ar trebui să fie viteza întâi, talpa îi atinse acceleratorul. Pneurile scrâșniră și taxiul zvâcni, derapând cu brutalitate și împroșcând pietriș spre grupul de privitori. Femeia cu telefonul mobil se aruncă la pământ cât pe ce să fie lovită. Doucement, îl îndemna Sofii, ce faci acolo? Am încercat să te previn, strigă el încercând să acopere scrâșnetul pneurilor. Eu am mașină cu transmisie automată. 39. Deși că măruța spartană din clădirea de pe Rue la Bruyere fusese martora multor suferințe, Silas se îndoia că ar mai fi existat vreo durere comparabilă cu chinul atroce care îi cuprinsese trupul palid. Am fost înșelat, totul e pierdut. Fusese păcălit, frații îl mințiseră cu toții, preferând să moară decât să-și dezvăluie secretul. Iar acum, el nu avea puterea necesară pentru a-l suna pe învățător, pe lângă faptul că îi ucisese pe singurii oameni care știau unde e ascunsă cheia de boltă, luase și viața unei călugărițe chiar într-o biserică. Dar femeia lucra împotriva domnului și a jocorit activitatea Opus Dei. O crimă înfăptuită dintr-un impuls de moment, moartea călugăriței complicase și mai mult situația. Episcopul Aringarosa intervenise pentru ca el să aibă acces în biserica Sensul Pis. Ce va crede când va afla că femeia fusese ucisă? Deși Silas îi așezase trupul la loc în pat, rana de la cap se vedea foarte bine. El încercase apoi să așeze în pardoseală bucățile de dale sparte, dar și acestea săreau imediat în ochi. Foarte curând se va afla că în biserică fusese cineva. Albinosul plănuise să se ascundă în clădirea Opus Dei când misiunea sa aici avea să fie încheiată. Episcopul Aringarosa mă va proteja. Ce ar putea fi mai desăvârșit decât o viață petrecută în rugăciune și meditație în sânul centrului din New York? N-ar mai fi ieșit niciodată de acolo. Tot ce îi trebuia în viață se afla acolo, înăuntru. Nimeni nu-mi va duce lipsa. Din păcate însă, un om atât de cunoscut precum Aringarosa nu s-ar fi putut face nevăzut la fel de ușor. I-am pus viața în pericol. Silas se uita în podea cu privirea pierdută, gândindu-se la sinucidere. La urma urmei, Aringarosa îi dăruise lui această viață în mănăstirea aceia micuță din Spania, unde îl învățase și îi dăduse un scop pentru care trăise. Prietene, îi spusese episcopul, tu te-ai născut așa, albinos, să nu-ți fie rușine pentru asta, nu-ți dai seama cât de deosebit ești, nu știi că și Noe însuși era albinos? Noe, cel cu arca? Silas nu auzise niciodată despre acest lucru. Aringa rosa sursese. Da, Noe cel cu arca, era albinos. Ca și tine, avea pielea albă ca unui înger. Gândește-te la asta. Noe a salvat omenirea și viața pe pământ. Te așteaptă un destin măreț, Silas. Domnul te-a eliberat pentru un motiv. Urmează-ți chemarea. Dumnezeu are nevoie de ajutorul tău. Cu timpul, Silas învățase să se privească pe el însuși într-o lumină nouă. Sunt pur, alb, minunat, ca un înger. În acest moment însă, în cămăruța sa, în urechi îi răsuna vocea dezamăgită și frustrată a tatălui său. Tu un dezastru, a un spectră. Îngenunchind pe podeaua din lemn, Silas se rugă pentru iertare, apoi își scoase sutana și se pregăti din nou pentru disciplină. 40. După ce se chinui cu schimbătorul de viteze, Langdon reuși să ducă taxiul furat în celălalt capăt al parcului, înnecând motorul doar de două ori. Din păcate, umorul negru al situației era punctat de repetatele apeluri din stația radio. Voiture s-a vu vous répond? Când ajunse la liziera pădurii, trecu peste orice licărire de orgolciu masculin, călcă brusc pe frână și spuse «Mai bine condu tu!» Suspinând ușurată, Sophie se repezi la volan. În câteva secunde, mașina rula firesc spre vest, pe ale de Longchamp, lăsând în urmă grădina desfătărilor. Încotroie Rue AXO, întrebă Langdon privind acul vitezometrului care trecea dincolo de 100 de km pe oră. Sofie nu-și desprinse privirea de la drum. Șoferul spunea că e pe lângă Roland Garos, cunosc zona. Scoțând cheia grea din buzunar, profesorul o cântări din nou în palmă, intuind că avea o importanță covârșitoare. Era poate chiar cheia libertății sale. Ceva mai devreme, pe când îi povestea lui Sofie despre cavalerii templieri, își dăduse brusc seama că, pe lângă simbolul frăției gravat pe fața ei, cheia mai avea o legătură mai subtilă cu ordinul din Sion. Crucea cu brațele egale amintea de armonie și echilibru, dar și de templieri. Toată lumea cunoștea din tablouri și, mai recent din filme, tunicile cu cruce roșie ale cavalerilor templieri. Într-adevăr, brațele crucii templierilor se lățeau ușor, la capete, dar lungimea lor egală nu putea fi trecută cu vederea. O cruce pătrată, exact ca aceasta de aici. Imaginația a început să-i gândindu-se la ce anume ar putea găsi. Sfântul Graal. Aproape că îi în râs când își dă seama de absurditatea ideii. Se presupunea că Graalul s-ar afla undeva în Anglia, îngropat într-o încăpere secretă, sub una dintre numeroasele biserici ale templierilor, unde fusese ascuns probabil prin anul 1500 pe vremea când mare maestru era Da Vinci. Pentru a-și păstra în siguranță prețioasele documente, Le Priore de Sion se văzuse nevoită să le schimbe ascunzătoarea de mai multe ori. Istoricii presupuneau că, de la aducerea sa în Europa, graalul fusese mutat de șase ori. Ultima dată fusese văzut în 1447, când numeroși martori povesteau despre un foc care îi și aproape că distrusese documentele, înainte ca acestea să poată fi puse la adăpost în patru cufere mari, fiecare necesitând șase bărbați pentru a putea fi transportat. După aceea, nimeni nu mai văzuse graalul niciodată. Nu se mai auzeau decât zvonurile care șopteau că era ascuns undeva în Marea Britanie, pe pământurile ce aparținuseră odinioară regelui Arthur și cavalerilor mesei rotunde. Indiferent unde s-ar fi aflat însă, acum erau importante două aspecte. Cât a trăit, Leonardo da Vinci știuse unde se afla graalul și ascunzătoarea de atunci nu se schimbase probabil până în ziua de azi. Din acest motiv, fanii Graalului studiau încă picturile și jurnalele lui Da Vinci, sperând să descopere vreun indiciu care să-i ducă spre actualul loc de odihnă al Graalului. Unii susțineau că fundalul Fecioarei între stângi era similar cu topografia unor dealuri din Scoția, dealuri străbătute de zeci de peșteri. Alții insistau că strania poziționare a ucenicilor din Cina cea de taină reprezenta un fel de cod. La analiza cu raze X a tabloului Mona Lisa, afirmau alții, se vedea că inițial aceasta purta un pandantiv din lapis lazuli cu chipul zeiței Isis, un detaliu pe care da Vinci a preferat să-l șteargă mai târziu. Langdon nu văzuse niciodată vreo urmă a acestui pandantiv și nici nu-și imagina cum ar fi putut să indice acesta locul în care era ascuns graalul. Totuși, pe internet, discuțiile despre el erau în vogă. Toți sunt înnebuniți după conspirații. Și diferitele teorii ale conspirațiilor nu se lăsau deloc așteptate. Cea mai recentă fusese iscată de o cutremurătoare descoperire. Celebra pictură Închinarea magilor a lui Da Vinci ascundea un secret întunecat sub straturile de vopsea. Specialistul italian Maurizio Seracini dezvăluise tulburătorul adevăr pe care New York Times Magazine îl făcuse public într-un articol intitulat Mistificarea lui Seracinii demonstrase fără urmă de îndoială că, deși schița gri a tabloului îi aparținea într-adevăr lui Da Vinci, pictura în sine fusese realizată de altcineva, de un pictor anonim care umpluse schița maestrului la câțiva ani după moartea acestuia, după metoda colorați desenul în funcție de numere. Mult mai tulburător era însă ceea ce se găsea sub pictura impostorului. Fotografiile realizate cu tehnica reflectografiei și în infraroșu și raze X dezvăluiseră că pictorul anonim colorând schița lui Da Vinci se abătuse în mod ciudat de la original, de parcă ar fi vrut să ascundă intenția reală a maestrului. Cât despre semnificația schiței inițiale, aceasta încă nu fusese făcută publică. Jenate autoritățile Galeriei Ufiții din Florența, exilaseră imediat tabloul într-un depozit alăturat, iar cei care vizitau în prezent galeriile puteau admira pe perete, în locul celebrului tablou, un anunț politicos și confuz. Această lucrare este supusă unor teste de diagnostic în vederea restaurării. În ciudata lume subterană a căutătorilor moderni ai graalului, Leonardo da Vinci rămânea încă în marea enigmă. Opera sa părea nerăbdătoare să-și dezvăluie secretul, dar acesta rămânea în continuare ascuns, poate sub un strat de vopsea, poate încifrat la vedere sau poate inexistent. Poate că sumedenia de indicii incitante ale lui da Vinci nu erau decât o glumă, o farsă menită să-i zgândere pe curioși și totodată motivul enigmaticului surus al monalizei. Este oare posibil interveni Sophie întrerupându-i șirul gândurilor ca această cheie să descuie ascunzătoarea secretă a Sfântului Graal? Râsul lui Langdon răsuna forțat chiar și pentru propriile sale urechi. Habar n-am, în plus, se crede că Graalul este ascuns undeva în Anglia, nu în Franța și îi povesti pe scurt întreaga istorie. Dar Graalul pare a fi singura concluzie logică, insistă ea. Avem aici o cheie foarte sofisticată și sigură pe care e gravat sigiliul stăreției din Sion și care ne-a fost înmânată de un membru al ei, o organizație care, din câte mi-ai spus tu, este păstrătoarea Sfântului Graal. Langdon știa că raționamentul ei era logic și totuși, la nivel intuitiv, i se părea inacceptabil. Existau zvonuri care susțineau că stăreția jurase la un moment dat să readucă graalul înapoi în Franța, dar nicio dovadă istorică nu sugera că legământul fusese adus la îndeplinire. Și chiar dacă izbutiseră să readucă graalul în Franța, adresa din Rue AXO 24, în apropierea unui teren de tenis, nu părea cât de puțin un loc Demnă pentru o dihna veșnică a sacrei relicve. Sofie, chiar nu văd cum această cheie ar putea avea ceva de-a face cu graalul, fiindcă se presupune că acesta s-ar afla în Anglia. Nu numai pentru asta. Ascunzătoarea Sfântului Graal este unul dintre cele mai bine păstrate secrete din lume. Membrii stăreției așteaptă zeci de ani răstimp în care trebuie să se dovedească suficient de vretnici și de încredere pentru a ajunge în eșalonul superior al confreriei și a afla unde anume este ascuns Graalul. Secretul este protejat printr-un complex sistem de cunoaștere piramidală și cu toate că stăreția are foarte mulți membri numai patru dintre ei știu unde este ascuns graalul, marele maestru și cei trei seneșali ai săi. Probabilitatea ca bunicul tău să fie unul dintre cei patru este foarte mică. Bunicul a fost unul dintre ei, murmură Sofie călcând și mai apăsat pe accelerator. Imaginea antipărită în amintirea ei confirma dincolo de orice îndoială statutul lui Jacksonier în cadrul confrăriei. Și chiar dacă bunicul tău s-ar fi aflat undeva în vârful ierarhiei, n-ar fi avut voie să dezvăluie nimic nimănui din afara ordinului. Ar fi de neconceput să-ți permită ție să pătrunzi în interior. Eu am fost deja acolo, își spuse Sofie, cu gândul la ritualul pe care îl surprinse în subsol. Se întrebă dacă venise oare vremea să-i povestească americanului ce văzuse în seara aceea la castelul din Normandia. Vreme de 10 ani, rușinea o împiedicase să, să pomenească ceva, numai amintirea acelor clipe îi încrâncena carnea pe trup. O sirenă început să urle undeva în depărtare și brusc simți cum un val de oboseală o copleșește. Acolo strigă Langdon la vederea siluetei întunecate a Roland Garrosului. După câteva încercări eșuate, găsirea intersecția cu riu Axo și intrară. Pe marginile drumului se înșirau diverse firme. Trebuie să ajungem la numărul 24, își spuse Langdon, dându-și seama că, fără să-și dea seama, privirea sa cerceta împrejurimile în căutarea unei biserici. Nu fi caragios. o străveche biserică a templierilor în cartierul ăsta? Acolo e, izbucni sofii arătându-i ceva. Profesorul își ridică imediat capul și zări structura din față. Ce dumnezeu? Era o clădire modernă, un fel de fortăreață joasă, cu o cruce uriașă cu brațele egale gravată pe fațadă, de subt se putea citi. Depository Bank of Zurich. Acum îi părea bine că nu-i pomenise lui Sofii nimic din ideile lui cu privire la o eventuală biserică a templierilor. Cei care studiau simbolistica aveau adesea tendința să caute înțelesuri ascunse acolo unde nu exista niciunul. În cazul de față, profesorul uitase complet că simbolul crucii pașnice cu brațele egale era prezent și pe drapelul național al Elveției. Cel puțin un mister fusese elucidat, Cheia din mâna lor deschidea o casetă de valori dintr-o bancă elvețiană. 41. În fața castelului Gandolfă, o adiere răcoroasă mătură faleza abruptă și episcopul Aringarosa își strânse mai bine sutana pe lângă corp când coborâ din fiat. Trebuia să-mi fi luat ceva pe mine, își spuse încercând să se oprească din tremurat. Ultimul lucru de care avea nevoie în seara asta era să pară slăbit sau speriat. Castelul era cufundat în întuneric, cu excepția ferestrelor de la ultimul etaj. Biblioteca, își amintie episcopul, sunt acolo și mă așteaptă. Plecându-și bărbia în piept ca să-și ferească ochii de vânt, își continua drumul aruncând o privire fugară spre cele două cupole ale observatorului astronomic. Preotul care îl întâmpină la ușă părea somnoros. Era același care îl așteptase și acum cinci luni, deși în seara asta era mai puțin ospitalier. Eram îngrijorați, îi spuse omul, privindu-și ceasul de la mână și părând mai degrabă deranjat decât îngrijorați. Îmi cer scuze, nu te mai poți baza azi pe cursele aeriene. Preotul mormăi ceva de nedeslușit și apoi rosti cu vocetare. Vă așteaptă cu toții sus, vă conduc eu. Biblioteca era o încăpere de formă pătrată cu lambriuri negre din podea până în plafon. Pereții erau căptușiți cu rafturi pline de cărți. Pardoseala era din marmură de culoarea ambrei cu o bordură din bazalt negru, o reminiscență a zilelor în care aici era un palat. Bine ai venit, îl întâmpină o voce din celălalt capăt al încăperii. Aringarosa încercă să-și dea seama cine vorbise, dar lumina era mult prea slabă, mult mai palidă decât la prima sa vizită aici, când toate becurile erau aprinse. Noaptea adevăratei treziri. În seara asta, toți îl așteptau în penumbră, de parcă le-ar fi fost rușine de ceea ce urma să se întâmple. Episcopul înaintă solemn cu un aer aproape regal. La o masă lungă, în partea opusă a încăperii, zări trei siluete. Pe cea din mijloc o recunosc cu imediat. Obezul secretar al Vaticanului stăpân peste toate problemele juridice din cetatea sfântă. Ceilalți doi erau cardinali italieni de rang înalt. Aringarosa se apropie de ei. Scuzele mele umile pentru ora târzie. Suntem în zone cu fuse orare diferite. Probabil că sunteți obosiți la această oră." Deloc, deloc," îi răspunse secretarul, ale cărui mâini și ședeau împreunate pe abdomenul imens. Îți suntem recunoscători că ai venit până aici. Îți putem oferi o cafea sau ceva răcoritor?" Aș prefera să nu ne prefacem că suntem într-o vizită de curtoazie. Trebuie să prind un alt avion. Trecem direct la discuții." Desigur, îi replică obezul, ați acționat mult mai rapid decât ne-am fi imaginat noi. Da? Mai aveați la dispoziție încă o lună. V-ați expus îngrijorarea cu cinci luni în urmă, pentru ce să mai aștept? Într-adevăr, suntem foarte mulțumiți că ați acționat cu atâta promptitudine. Privirile lui Aringarosa se îndreptară spre capătul mesei unde era așezată o servietă neagră. Acolo este ceea ce am cerut? Da, deși trebuie să recunosc, mai adăugă secretarul cu vocea oarecum nesigură, solicitarea nea îngrijorat, pare într-un fel periculoasă, încheie unul dintre cardinali. Ești sigur că nu ți putem expedia undeva? Suma este exorbitantă. Libertatea e scumpă. Nu-mi fac griji pentru siguranța mea, Dumnezeu este cu mine. Cei trei prelați nu păreau tocmai convinși. Fondurile sunt exact așa cum le-am solicitat... Secretarul în cuvință. Obligațiunile la purtător de valoare mare emise de Banca Vaticanului pot fi transformate în lichidități oriunde în lume. Aringarosa se apropie de capătul mesei și deschise servieta. Înăuntru se aflau două teancuri de obligațiuni, fiecare inscripționată cu sigiliul Vaticanului și cu termenul portatore, ceea ce însemna că purtătorul, oricine ar fi fost el, le putea încasa contravaloare. Secretarul îl privea foarte încordat. Trebuie să adaug că ne-am fi simțit cu toții mult mai liniștiți dacă fondurile ar fi fost lichide." Nici n-aș fi putut să duc atâția bani lichizi, își spuse Aringarosa, închizând servieta. Obligațiunile pot fi transformate în lichidități, adăugă el. Chiar voi ați spus-o. Cardinalii schimbară între ei priviri îngrijorate, apoi unul îi răspunse. Da, dar obligațiunile pot fi identificate imediat, ca provenind de la Banca Vaticanului aringarosa zâmbi ca pentru sine. Tocmai acesta fusese și motivul pentru care învățătorul îi sugerase să ceară banii în obligațiuni emise de Vatican. Funcționau și ca un fel de asigurare. Așa suntem cu toții implicați. Tranzacția este perfect legală, se apără episcopul. Opus Dei este un ordin personal al Vaticanului și Sfinția sa poate cheltui banii după cum dorește. Nu s-a încălcat nicio lege. Este adevărat, însă... Secretarul se aplecă în față și scaunul pârâi sub greutatea lui. Nu știm ce ai de gând să faci cu aceste fonduri și dacă este ceva ilegal în... Ținând seama de ceea ce mi-ați cerut contraatacă a ringa rosa, nu vă privește ce am să fac eu cu banii. În încăpere se nu o lungă tăcere. Toți trei știu că am dreptate, își spuse episcopul. Și acum îmi închipui că trebuie să semnez ceva. Prelații tresăriră și împinseră nerăbdători hârtia spre el de parcă nu și-ar fi dorit decât ca oaspetele să plece cât mai repede. Aringarosa privi documentul, avea sigiliul papal. Este identic cu cel pe care mi l-ați trimis mie? Exact. Episcopul fu surprins de faptul că nu simți nicio emoție când semnă hârtia. Cei trei, însă, răsuflară ușurați. „Mulțumim”, îi spuse secretarul. „Serviciul pe care l-ai adus bisericii nu va fi niciodată uitat.” Aringarosa luă servieta, greutatea ei era promițătoare. Cei patru bărbați se uitară unul la altul preț de câteva clipe, de parcă ar mai fi vrut să spună ceva, dar nimeni nu rosti niciun cuvânt. Episcopul se întoarse și se îndreptă spre ușă. Aringarosa răsună vocea unuia dintre cardinali. Da, încotro te duci de aici. Episcopul își dădu seama că întrebarea era mai degrabă de ordin spiritual decât geografic, dar nu intenționa să discute acum probleme de moralitate. La Paris, le răspunse și ieși din încăpere. 42. The Depository Bank of Zurich este o bancă Frank, deschisă 24 de ore din 24, care oferă întreaga gamă de servicii bancare moderne în buna tradiție elvețiană. Având sedii la Zurich, Kuala Lumpur, New York și Paris, banca și-a extins în ultimii ani activitatea la servicii anonime computerizate. Majoritatea operațiunilor sale au la bază cea mai simplă și totodată cea mai veche ofertă bancară, anonimul LAGER, casetele pentru valori cu utilizator neprecizat. Se scrie LAGER. Clienții care doreau să păstreze în siguranță diverse bunuri, de la certificate de bursă până la tablouri valoroase, le puteau depune aici anonim, grație unor proceduri de înaltă tehnologie și le puteau retrage oricând, bineînțeles, în același anonimat. Sofie oprit taxiul în dreptul numărului 24 pe Rue AXO, Privind liniile simple și drepte ale clădirii, Langdon își dădu seama că avea în față o instituție serioasă. Construcția era un cub fără ferestre, care părea oplit în întregime în oțel rece. A doma unei uriașe cărămizi metalice, clădirea era ușor retrasă de la stradă, iar pe fațada ei strălucea o cruce de neon înaltă de 4 metri cu brațele egale. Confidențialitatea băncilor elvețiene devenise unul dintre cele mai profitabile de export ale țării. Instituțiile de acest gen erau însă controversate în lumea artistică, deoarece le ofereau hoților posibilitatea să-și ascundă bunurile furate chiar și an de rândul, până ce obiectelor respective li se pierdea urma. Fiindcă depozitele erau ferite de inspecțiile poliției, fiind alocate unor conturi numerice, nu unor nume reale, hoții puteau sta liniștiți, știind că bunurile obținute prin JAF sunt în siguranță și că nimeni nu le poate dovedi implicarea în furt. Sophie oprise în dreptul impunătoarei porți care bloca aleea de acces în bancă, o rampă ce cobora în subsolul clădirii. O cameră video era îndreptată exact asupra lor și, spre deosebire de cele de la Louvre, Langdon era convins că aceasta era una autentică. Coborând geamul portierei, Sophie studie panoul electronic de alături. Un ecran cu cristale lichide oferea indicații în șapte limbi. Prima era engleza. Introduceți cheia. Scoțând cheia aurie din buzunar, privi din nou panoul, sub ecran se afla o fantă triunghiulară. Ce v -am spune că se va potrivi," remarcă Langdon. Sophie alinie capătul triunghiular al cheii în fantă și împinse până ce tija pătrunse complet în interior." Probabil că nu era nevoie să o și răsucească, fiindcă în aceeași clipă poarta a început să se deschidă. Ridicându-și piciorul de pe frână, Sofie înaintă până la o a doua poartă cu un panou electronic alături. În spate, prima poartă se închise, prinzându-i înăuntru. Să sperăm că și a doua poartă funcționează, își spuse profesorul, deloc încântat de faptul că era blocat acolo. Aceeași instrucțiune și pe acest panou. Introduceți cheia. Sofie se conformă și poarta se deschise imediat. Puțin mai târziu, taxiul cobora pe rampă în interiorul clădirii. Garajul era mic și slab luminat, cu vreo 12 locuri. La celălalt capăt se zărea intrarea principală în bancă. Partoseala de ciment era acoperită cu un covor roșu, îmbiind clienții spre o ușă uriașă ce părea turnată în metal compact. Ce mesaje contradictorii, remarcă Langdon, bine ați venit și nu intrați. Sofie îndreptă mașina într-un spațiu aproape de intrare și opri motorul. Ar trebui să lași arma aici. Cu plăcere, își spuse Langdon, ascunzând revolverul sub banchetă. Coborâră, apoi străbătură covorul roșu până la ușa de oțel. Aceasta nu avea mâner sau clanță, dar pe zidul alăturat se afla o altă fantă triunghiulară. Aici nu mai existau însă instrucțiuni scrise. Cei care se prind mai greu nu au ce căuta în bancă, se amuză Langdon. fie râse, dar era un râs nervos. Să încercăm. Introduce cheia în fantă și ușa se deschise cu un pufăit gutural. Privindu-se surprinși, trecură pragul. Ușa se închise cu un bufnet sec în spatele lor. Holul central al băncii avea cele mai impunătoare decorațiuni interioare pe care le văzuse profesorul vreodată. În vreme ce majoritatea instituțiilor financiare se mulțumeau cu obișnuita combinație de granit și marmură neagră, aceasta optase pentru metal și nituri lucitoare de la un perete la altul. Oare cine s fie ocupat de amenajarea interiorului, se întrebă Langdon, vreun concern de fabricare a oțelului? Sofie părea la fel de intimidată. Metalul cenușiu era prezent peste tot, pe podea, pe pereți, la uși, în birouri, chiar și scaunele păreau confecționate din fier forjat. Efectul era însă impresionant, iar mesajul clar, ați intrat într-un safe. Un ins masiv, aflat în spatele unui birou, își ridică ochii spre ei, închise micul televizor la care se uita și îi salută surzându-le amabil. În ciuda musculaturii și a revolverului vizibil de sub braț, li se adresă cu amabilitatea fără cusur a recepționerilor elvețieni. Bunsoar, cu ce vă pot fi de folos? Salutul bilingv era cel mai nou truc al europenilor, lăsând clientului posibilitatea de a răspunde în ce limbă dorește. Sofie nu-i spuse însă nimic, mulțumindu-se să așeze cheia aurie pe birou chiar sub ochii omului. Funcționarul se holbă pentru o secundă la ea și, instantaneu, luă poziția de drept. Desigur, ascensorul dumneavoastră se află la capătul holului. Voi anunța pe cineva că veniți. Sofie în cuvință și luă cheia înapoi. La ce etaj? Omul o fixă cu o privire stranie. Cheia dumneavoastră îi spune ascensorului unde să oprească. O, oh, da, zâmbi Pasnicul privi cum cei doi se apropie de lift, introduc cheia în fantă, urcă și ușa se închide în urma lor. În aceeași clipă, întinse mâna după telefon. Nu suna pentru a anunța pe cineva despre sosirea lor. Nu era nevoie. Un recepționist de safe era atenționat în mod automat când clientul introducea cheia în fanta de la poartă. De data aceasta, însă, pasnicul îi telefonă directorului băncii. În vreme ce aștepta formarea numărului, deschise din nou televizorul. Emisiunea de știri pe care o urmărea când sosiseră cei doi tocmai se încheia. Oricum, nu mai conta. Privi din nou chipurile de pe ecran. Directorul îi răspunse. Ui, avem o problemă aici. Ce s-a întâmplat? Poliția franceză se află în urmărirea a doi fugari. Și? Amândoi au intrat acum un minut în bancă. Directorul înjură abia auzit. Bine, iau imediat legătura cu Monsieur Vernet. Pasnicul închise și formă un alt număr, cel al Interpolului. Langdon remarcă cu surprindere că în loc să urce, liftul cobora. Nu avea idee la câte etaje sub nivelul solului ajunseseră când ușa se deschise în sfârșit. Nici nu-i păsa de fapt, era bucuros că ieșea din ascensor. Cu o promptitudine impresionantă, un recepționer îi aștepta deja. Era un om în vârstă, cu o înfățișare plăcută și un costum impecabil călcat, care îi conferea un aspect ușor ciudat, un bătrân funcționar de bancă într-o lume ultra-tehnologizată. Bonsoir," îi întâmpină omul. Bună seara, dacă sunteți atât de amabil să mă urmați, Silver Play." Fără a mai aștepta un răspuns, se răsuci pe călcâie și porni cu pași repezi în lungul unui coridor metalic îngust. Langdon și Sophie îl urmară pe o serie de coridoare din care se intra în încăperi mari, în care se aflau unități centrale computerizate. Văsi, spuse bătrânul, ajungând în fața unei uși de oțel pe care o deschise. Aici. După ce trecuseră pragul, pătrunseră într-o cu totul altă lume. Încăperea în care se aflau semăna cu holul central al unui hotel elegant. Locul metalului și al niturilor fusese luat aici de covoare persane, mobilier de stejar și fotolii de pluș. Pe biroul masiv așezat în mijlocul camerei așteptau două pahare de cristal și o sticlă deschisă de perie, ale cărei bule încă se ridicau la suprafață. Dintr-o cafetieră de alături ieșeau aburi. Precizia de cea elvețiană, își spuse Langdon. Bătrânul îi suruse blajin. Am impresia că este prima dumneavoastră vizită la noi. Sofie ezită, apoi făcu semn că da. Înțeleg, cheile sunt adeseori lăsate moștenire și totdeauna noi clienți sunt impresionați de acest protocol. Încăperea va aparține cât timp doriți să o folosiți, adăugă funcționarul, invitându-i la birou. Spuneți că uneori cheile sunt moștenite? Într-adevăr, cheia dumneavoastră este asemenea unui cont numeric elvețian care de multe ori trece de la o generație la alta. La conturile noastre premium, cea mai mică durată de închiriere a unei casete de valori este de 50 de ani, plătiți în avans. Prin urmare, fluctuația generațiilor este considerabilă. 50 de ani, ați spus? întrebă Langdon, făcându-și ochii cât cepele. Minimum. Desigur, puteți alege perioade mai mari, dar cu excepția unor dispoziții speciale, dacă timp de 50 de ani nu se înregistrează nicio activitate în contul respectiv, conținutul casetei de valori este automat distrus. Să inițiez procesul de accesare a casetei dumneavoastră? Sofie o înclină din cap. Vă rog! Bătrânul întinse un braț arătând în jurul lui. Această încăpere este a dumneavoastră acum. După plecarea mea, puteți rămâne aici cât timp doriți pentru a verifica și a schimba după dorință conținutul casetei dumneavoastră care va sosi exact în acest loc.